Un cop més ens arriba el disc a través de la nostra sintonia com sempre és un ple. la veritat és que val realment la pena d'escoltar artistes que ens parlin de les seves cançons el disc en Rafael Corbí i avui amb Magalí Sare que ens aporta aquesta interpret nascuda a Barcelona el 1991 cantant multiinstrumentalista excepcional nascuda amb una família de músics i que avui ens parlarà d'una de les seves bones cançons, concretament del tema que s'anomena Beure de tu. Així ens ho explica. Doncs aquesta cançó és el, és el segon single que trec, vale? o sigui mai havia tret singles i fins fa poc doncs, ho vaig voler provar i aquest és el segon single. Um, vaig fer a més a més l'experiment de, de fer la mateixa cançó en català i en castellà Beure de tu i Beber de ti. Um, perquè em va venir de gust eh? <ríe> dir, tenia moltes ganes de, de cantar en castellà ja havia tret un singel abans que es diu Cronos havia gravat l'anunci d'Espelada també amb dos idiomes i tal i vaig com agafar-li el gust i, I, aquest, i aquest tema doncs, tracto de temes eh, emocionals com puc gestionar les meves emocions perquè siguin fluïdes amb una relació que no s'estranqui no? i faig aquest paral paral·lelisme amb l'aigua i em voler alimentar-me d'una persona però que em faci bé que no m'ofegui però que m'alimenti cap a bé et pesa la pena de sentir-te lliure que res no et cal i res no et manca que vas amb les mans buides que t'han fet mal però potser sense fan aquest dolor és sec i la pèrdua pot ser un guany i vi els no. meus braços Jo això Sents perduda, però vas entenent qui ets. Sensatament feliç i amb la mirada transparent. Ets més lleugera, el teu plor és un cant. Si al mateix temps que t'omples també et vas buitant. hi hem escoltat una vegada més a la Magalí, que ja va estar present amb un dels nostres programes del Disc d'aquesta aventura musical en el qual ells són els protagonistes constantment en la cançó desplegar-se. Avui l'hem escoltat i l'hem gaudit amb veure de tu, la intèrpret barcelonina una vegada més, doncs present al disc per disfrutar de la seva música.